Los Angeles, Beverly Hills, csütörtök, 16 óra, 20 perc. Morán kapitán gyilkos kedvében volt. Nem csoda, az elmúlt órák eseményei erősen megviselték idegrendszerét. Már akkor sejtette, hogy ez nem az ő napja, amikor elindult emberei és az antiterroristák élén spider Aztán két óra idegtépő várakozás után, amikor is az antiterroristák végre benyomultak Spider-kiképző bázisára, kénytelen kelletlen elkönyvelte magában az első kudarcot. Ez annál is bosszantóbb volt, mert a nyomokból ítélve csak percekkel késtek le a nagy találkozásról. Düh még csak fokozódott, amikor megtudta, hogy a rádió leadta a hírekben az antiterroristák esetleges bevetéséről szóló közleményt, szinte biztos volt benne, hogy ennek tulajdonítható spiderik villámgyors eltűnése. Erre utat többek között az étkezőasztalon maradt félbehagyott reggeli is. A sikertelen rajtaütési kísérletről visszatérvén ráadásul el kellett viselnie egy körülbelül 40 perces sajtótájékoztatót, ahol mindenféle idióta újságíró pökhendi kérdésére kellett udvarias, jól nevelt válaszokat adnia, ahelyett, hogy vághatta volna az illetőt. És az imént még egy jó félórás főnöki kioktatást is muszáj volt végighallgatnia, és ezt is úgy, hogy nem boríthatta rá az asztalt a másikra. Ezek után nincs mit csodálkozni azon, hogy törni zúzni szeretett volna. De nem tehette. Mindössze annyit tehetett, hogy az irodájába belépő Grissinre olyat ordított, mint egy felbőszült oroszlán. Mi a francot akar? Főnök jó hír! Moren dühösen legyintett, mert ugyan mi lehetne itt jó hír, de Grissin összeszedte minden bátorságát és folytatta. Hírt kaptunk Spiderről, meg a nőről. Hogy mondja? Moren fejezése egy pillanat alatt megváltozott. Hí Hírt kaptunk? Jól van, értettem. A lényeget mondja. Uh, jegyet foglaltattak a reggeli Houstoni repülőjáratra. Ez biztos? E Egészen. Na végre. Moran felugrott a székről, és izgatott járkálásba kezdett. Grissom követte a tekintetével. Szemei úgy ugráltak ide-oda, mintha teniszmeccset nézne. Aztán moren hirtelen megtorpant előtte is ránézett. Onnan indul a gép? Az international -ről. Ah, az international Helyes. Küldje be Holgert és Vergenot! Gresson kisietett, Moren pedig jóleső elégedettséggel elvigyorodott. <gül> – Végre megvannak, és nem menekülhetnek. Olyan csapdát állít nekik, hogy nincs az a profi kommandós, aki ki tudna bújni belőle. Akkor aztán jöhetnek azok a bunkó újságírók a hülye kérdéseikkel, <gül> meg a főnökök az okoskodásukkal. Gondolataiból kopogást riasztotta fel. – Egem! – morogta, és már újra komor volt, mint mindig. Holger és Vergenon lépett be. Moren intett nekik, hogy üljenek le, majd ő maga is letelepedett az íróasztala mögé. Néhány másodpercig csak szótlanul szemléte beosztott jait, aztán megszólalt. Ő, nyilván már maguk is tudják a jó hírt. A két nyomozó bólintott, Moren pedig folytatta. Akkor gondolom, azzal is tisztában vannak, hogy ez egy soha vissza nem térő alkalom. Egyrészt azért, mert ki tudja legközelebb, mikor bukkanunk rá spider másrészt azért, mert a repülőtéren a fickó nem viselhet fegyvert, hisz a biztonsági berendezés azonnal kimutatná. E – Ez igaz, – szólt közbe Holger, – de arról sem szabad megfeledkezni, hogy a reptéren nagy a tömeg, tehát mi sem sokat érünk a fegyvereinkkel. – Ezt én is tudom, – csattant föl Moren ingerülten. De nekünk nem csak az lesz az előnyünk, hogy fel leszünk fegyverkezve, hanem az is, hogy sokszoros túlerőben leszünk. Meg az, hogy mi tudunk spider érkezéséről, de ők nem tudják, hogy mi várni fogjuk őket. Morem figyelmen kívül hagyta Holger Tamáskodó hümögését, és belekezdett az akcióterv felvázolásába. Az international óriási. Ezért azzal meg sem próbálkozhatunk, hogy az egész reptelet ellenőrzésünk alatt tartsuk. Akkor kell lecsapnunk spáderékre, amikor a személy ellenőrzőn áthaladnak és indulnak tovább. A külföldiekkel nem lesz baj, mert a Houstoni gép nem belföldi járat, csak leszáll Houstonban. Ezt már Vergeron kérdezte. Aztán érdeklődő arccal hallgatta Moren okfejtését, közben pedig arra gondolt, hogy végre igazán értékes információkat szolgáltatott Barkmannek. Ezt a hírt biztosan jól meg fogja fizetni a róka. Magában így nevezte barkman -t. Egyrészt az arcformája, másrészt a ravassága miatt. Kapcsolatuk még évekkel ezelőtt kezdődött, amikor is Vergenon egy Borkmanre nézve hátrányos fotókópiát eltüntetett az adattárból, és ezért egész tisztességes sumbát kapott. A gyümölcsöző együttműködés azóta sem szűnt meg. Vergenon jó néhányszor tett apró szolgálatokat az időközben üzletemberi avanzsák mennek, és sohasem bánta meg. De ez a mostani úgy más volt, mint a többi. Vergeron érezte, hogy most nagyon nagy pénzről van szó. Bár pontosan nem tudta, mi van a háttérben, de biztos volt benne, hogy Borkmannek bármi pénzt megér, ha spider és a nőt kiterítve látja. Ehhez pedig előbb el kell kapni őket. Ráadásul Spider nem is akármilyen ellenfél. Ezt már néhányszor bebizonyította. Az a csetepati ott a nő lakásában árulkodott róla, hogy igazi profiról van szó. Vergeron jól ismerte a Hutchinson vezette Borkman pribékeket, és tudta, hogy egy átlag emberrel, sőt egy szimpla kommandósal is már rég végeztek volna. Gondolatait Moren kérdése szakította félbe. – Hm, mi a véleményük? Vergenon reflexzerűen Holgerre nézett, jelezvén, hogy előbb az ő véleményére kíváncsi, csak azután fejti ki a saját elképzelését. Közben feszülten figyelt, hogy a másik beszédjéből rájöjjön, miről is van szó. Szerintem kivitelezhető a terv, mondta elgondolkodva Holger. De javaslom, nézzük át az antiterroristák névsorát, és csak azokat helyezzük el a reptéren, akik Spider lesz után kerültek a csapatba. Mert ha Spider kiszúrja valamelyik volt kollégáját, még ha civilben is andalogni a váróban, akkor azonnal gyanút fog és lelép. És maga hogy látja a dolgokat? Fordult Moren Vergenon felé. Szerintem is jó az elképzelés. – helyeselt Vergenon óvatosabb. – Oké, bólintott Moren. – Akkor, holnap reggel hétkor itt találkozunk. – Addig szereztetek Grissonnál egy részletes térképet a repülőtérről. Most elmehetnek. Holgerek felálltak és távoztak. Moren pedig kényelmesen hátradőlt a székén és kezébe vette Spider kinagyított fényképét. – Most elkaplak? – vigyorgott gúnyosan a képre, és az sem zavarta, hogy a fotón látható férfi flegma undorral tekintett rá vissza.